55. Înainte și după potop. Ar fi inutil să rezumăm descendența lui Cain și a lui Set, al treilea fiu al lui Adam. Urmând tradiția atestată în Mesopotamia, în Egipt și în India, după care primii strămoși atingea o vârstă fabuloasă, Adam l-a conceput pe Set la vârsta de 130 de ani și a murit la 800 de ani după aceea. În paranteză 5.2.3, închid paranteză. Toți descendenții lui Cain și ai lui Seth s-au bucurat de o existență de peste 800 și 900 de ani. Un episod curios marchează această epocă prediluvială, unirea anumitor ființe celeste, fiului lui Dumnezeu, cu fiicele oamenilor care le-au dăruit copii, vestiții vitești din pechime. În paranteză 6.2.14, închid paranteza. Este vorba foarte probabil de încercăzuți. Istoria lor va fi amplu relatată într-o carte târzie, Enoch, 6 roman, 11 roman, ceea ce nu implică însă în mod necesar concluzia că mitul nu era cunoscut înainte, Enoch, se scrie E-N-O-C-H.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 Dumnezeu s-a hotărât să limiteze vârsta omului la 120 de ani, ca urmare a acestor împreunări între îngerii căzuți și fiicele muritorilor. Oricare ar fi originea acestor temei mitice, Cain și Abel, patriarhii dinaintea potopului, coborârea fiilor lui Dumnezeu, nașterea eroilor, este significativ că cei ce au redactat-o le-au menținut în textul final al facerii, și asta înciuta unor trăsături antropomorfice cu care ei îl copleșau pe Iahve.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 Căci, citez, Noe era om drept și mergea pe calea Domnului, închei citatul. În paranteză 6, 2.10, închid paranteza. Urmând instrucțiunile precise ale lui Jahve, Noe a construit arca și a umplut-o cu reprezentanței tuturor speciilor animale. Chitez. În anul 600 al vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua a 17-a a lunii acelea, s-au desfăcut toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis și cerului. Și a plouat pe pământ 40 de zile și 40 de nopți, închei citatul, în paranteză 7, 2 puncte, 12, închid paranteza. Când apele s-au retras, arca s-a oprit pe muntele Ararat. Noe a ieșit și a adus jertfă. Iahve a mirosit mirasma bună și, în păcat, a promis să nu mai blesteme niciodată pământul pentru faptele omului. El a încheiat un legământ cu noi și cu urmașii lui și semnul acestui legământ a fost curcubeul. În paranteze 9, închid paranteza. Povestirea biblică prezintă un anumit număr de elemente comune cu diluviul relatat în epopea lui Gilgamesh.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 2.116 liniuță 125 și 136 liniuță 137. Importanța pe care el o acordă purității morale și ascultării anticipează legea, care va fi relevată lui Moise. Cu atâtea alte evenimente fabuloase, Potopul a fost continuu și reinterpretat și revalorizat din diverse perspective. Fiii lui Noe au devenit strămoșii unei noi umanități. În vremea aceea, toată lumea vorbea aceeași limbă, dar într-o zi, oamenii au hotărât să construiască un turn al cărui vârf să ajungă la cer. 11, Acesta a fost ultima faptă luciferică. Yahweh, citez, s-a pogorât să vadă cetatea și turnul, închei citatul, și-a înțeles că de acum înainte niciun plan nu va fi imposibil pentru ei. În paranteză 11, liniuță 6, închid paranteza. Atunci, el a amestecat limba și oamenii nu s-au mai înțeles unii cu alții. Apoi Yahweh i-a împrăștiat în tot pământul și au încetat de a mai zidi cetatea și turnul. Paranteză 11, liniuță 8, închid paranteza care de atunci încolo a fost cunoscut sub numele de Babel. Avem de-a face și în acest caz cu o veche temă mitică, reinterpretată în perspectiva yahvismului. E vorba mai întâi de tradiția arhaică, potrivit cărea anumite ființe privilegiate, strămoși, eroi. Regi legendari, șamani, urcă la cer cu ajutorul unui arbore, al unei lănci, al unei frânghii sau al unui lanț de săgeți. Dar ascensiunea la cer, în concreto, a fost întreruptă la sfârșitul epocii mitice primordiale. Nota 10 În zilele noastre, șamanii întreprind această călătorie cerească din spirit, adică într-o transă extatică. Închei nota Alte mituri raportează eșecul încercărilor ulterioare de urcare la cer cu ajutorul la diverse eșafodaje. Este important de știut dacă redactorul povestirii biblice cunoștea aceste credințe imemoriale. În orice caz, el era familiarizat cu ziguratele babiloniene care comportau un simbolism similar. Într-adevăr, ziguratul era considerat ca avându-și baza în centrul pământului și vârful la cer.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 E important să subliniem acest fapt. În pofida unei îndelungate și complexe munci de selecție, eliminare și devalorizare a materialelor arhaice moștenite sau împrumutate, ultimii redactori ai facerii au conservat o întreagă mitologie de tip tradițional.